«Однаково, як і в козака дасть бій. От і теперечка, як були невзброїли його браславські жиди, то ні з ким би і вою було ставати! Він і на сейми через це саме не був!» «Що ж ти робив у місті? Бачив наших? А як же? Наших багато там! Іцько, Рахумса, Міло, Хайвальх, Мойса, Жидорандар. Та вони, хай вони щезнуть, пархачі твої погані, гукнув з серця Тарас. На якого гаспода здалось мені твоє жидівське кодло удоди смердячий? Я тебе питаю за наших, про запоросів очмано. Наших запоросів я не бачив, я кохаюсь правдимось, пане, а одного тільки пана Андрія бачив. «Андрія, ти кажеш, бачив?» – згукнув Тарас. «Ну, кажи, що ж він, де ти його бачив? У Льоху-Лебані або в арештарні сидить, га? Додали йому десь кляті-ляхи наруги, десь зв'язаний, бідолаха, га? Хто ж би насмів зв'язати пана Андрія? Він теперечка такий важний, дуже важний ставлицарь». Далебі, я його й не впізнав зразу, і через плічники у золоті, і на поясі золото, усюди золото, як от сонце по весні, що на вгороді усяка пташка пищить співає, і жодна травинка пахощами буде ха. То отак і він увесь у золоті сяє. Ой, весь мир як сяє! Ще й коня дав під його воєвода, щоб не нає кращого. Дві сотні червінців, єдень кінь коштує. е який кінь! Бульбосту тув пів. Навіщо ж він одяг, чуже убрання? Бо краще на те й удяг. І сам на коні поїжджає, і інші поїжджають, і він вчить, його вчать, як найзаможніший з ляцьких дуків. Хто ж його присилував до цього? Я ж не кажу, мось, пане, щоби хто присилував його. Хіба ви, добродів, не знаєте, що він самохіть прийшов до їх? Хто прийшов? А, пан Андрій. Так куди ж він прийшов? Та ж до їх, до ляхів, він теперенька вже їх. Та брешеш ти, гаспиде. Навіщо ж я б мав брехати? Хіба я дурний, чи що, щоб брехав на свою голову? Хіба я не знаю, що жида як собаку повісять, якщо він збреше панові? Та це б то, як ти кажеш, він зрадив Україну? Запродав віру? «Зламав, га!» «Або ж я кажу, мось пане, щоб Андрій пан продав, або що? Я кажу тільки, щоб Андрій продав, що? Або що? Я кажу тільки, щоб він перейшов до їх?» «Брешеш, чортів парше!» «Цього ще осить світ стоїть не було на Україні. Ти, свиняча пико, як той заєць, петлі кидаєш. Гляди! Хай трава поросте на порозі в моїх, моїй хаті. Якщо я кладу які-небудь петлі, от що!» «Мось, пане полковнику, хай весь мир виплюється на могилу батькою і матері свекрові, і батькові батька моєї, і батькові матері моєї, тестові моєму, і усім усім! І якщо я петлі кладу які-то... От що? Присягай Богу правда, ясний, пане полковнику. Якщо, пане, зволите, я виявлю навіть це через віщо це він і перейшов до ляхів». «А через що?» – спитав Бульба. У воєводи та є дочка, вродливиця, милий Боже, найдивовижу усім, що то воно вдасться за хороше. Проказавши сеє, жит додав надто ще й свого виду, тільки зміг, щоб то виявити своїм обличчям вроду тієї панянки ляхівнки, розставив руки, заскалив око та ще рід набік скривив, Ніби чого, скоштувавши, не дуже в смак. Ну гаразд, то що? Він оце все заради її зробив і перейшов задля її.